Dantza, eskultura, kantua, magazkia edo idazketa arteadierazpen mota desberdinak du etxea zentro medikalizatuko egoileak bako Urtean zehar, tailer desberdinak proposatu ondoan abenduan aste oso bat pasatu dute Kiribil konpainiako artistak behogoita marbat egoiliarekin, bakotxaren arte nahiak garatzen laguntzeko. Charlotte Giagetze eta Pascal Indo. Autista eta eskezo frinoen zat, hemen da beren etxea, elduak dira denak eta gu ben joaiten gira beren etxerat, ekartzerat zerbait artea eta momentu politak eta eraikitzeko be haiekin proiektu potiolo bat. Gure etorik proiektu kultural bat, tenera maitea, eien etxerat. Eta gure ametsa da eien... Uh... Kontsientzia artistikoa denok baitugun nun baito ku iskutua eta hiak ere badute eta nahi genuke pixka bat azaldu. Apirilean begi aste osoa pasako dute egoilegekin eta helburua da hortik erakusketa kolektibo bat aurkezztea. Baina proiektu artistikoa baino gehiago da kiribil konpainiarena, arteak duen eragina egoile genngan ere aztertzen baitute Etxe egiturako langilea den Adrien eta Kiribil konpainiako Alinek dute azterketa lan hori segitzen. Alinek egiten ditu ebaluaketak nahi genuke proiektu honetan zerbait ustea. ARS-ekin ere ari gira lanean, sartua gira ere kultu irresante protokolo batean eta bertze, eta egiten ditugun eksperimentazio horiek nahi genituzke nunbait erantzun zientifiko batzuk ere eraman. Hotx artearen eraginan neurtuko dute ere egoilearen garapenean, agian, geroan, agteak, leku gehiago ukan terapia sailean.